Ötödik fejezet Apám halála bár mindannyiunk számára nehéz időszakot jelentett, mégis egyfajta felszabadulás volt. Úgy éltünk ott, mintha apa a niagara vízesés fölé feszített kötélen egyensúlyozna. Kevés esélye volt, kezdetben még valahogy tartotta magát, de mihelyest megingott, a sorsa megpecsételődött. Maga a zuhanás voltaképpen már szánalmas kistílű volt. Csak tisztelettel szólhatok a papról, aki nem valami cukormázas búcsúztatót zengett. Nem volt semmi képtelen handabandázás a nagy emberről, akit életének virágjában ragadott el a halál. Ehelyett arról a közös reményünkről szólt néhány szót, hogy Henry Hiller meggyötört lelke talán most végre nyugalmat talál. Ennyi. Furcsának tűnhet, de sokkal megnyugtatóbb volt az igazságról hallani, mint valami képmutató hősi mítoszról. Az életünk egyébként, s ez nem igazán meglepő, szinte semmit nem változott. Apa egyszerűen csak eltűnt minden napjaink perifériájáról, és családunk immár hivatalosan is az a kis csapat lett, amely már az ő halála előtt kialakult. Az igaz viszont, hogy az életem kétség kívül felgyorsult. Beneveztek egy mitsigeni zenei versenyre, hogy képviseljem az iskolánkat. Második lettem. Egy évvel korábban, ha csak meghívnak, már madarat lehetett volna fogadni velem, de most, hogy nem én nyertem, nagyon csalódott voltam. Miközben hazafelé buszosztunk, a tanárom, Mr. Adam, azzal próbált végigasztalni, hogy Marissa Greenfield, a nyertes, nem a zenei tudásával, hanem a színpadi megjelenésével vert meg. Elhitette magával, hogy ő fog nyerni. Már eleve úgy ment fel a színpadra. Maga biztosnak és lelkesnek látszott, és teljesen magával ragadta a zene. De hát ugyanezt rólam is el lehet mondani, a franc egye meg. Igen, tudom, de Marissa ügyesen a maga oldalára állította a bírákat azzal, hogy mint valami drámai hősnő lépett színpadra, te viszont nem ripacskodtál, hanem csak a saját, mindennapos, becsületes valódat adtad, mellesleg pedig hibátlanul játszottál. Ha a versenyzők függöny mögött játszottak volna, mindenkit kenterbe versz, hidd el. Egyébként a verseny utáni díszvacsorán Marisa odajött hozzám, és azt javasolta, adjunk egy közös koncertet, két zongorás darabokból. Hízelgő volt, kétség kívül, és talán nem lett volna szabad hagynom, hogy elaludjon a dolog. De orvosira akartam menni, s előttem állt az előkészítő, meg persze a felvételi vizsga. De azért kölcsönösen felírtuk egymás telefonszámát, s megbeszéltük, hogy tartjuk a kapcsolatot. Egy este fel is hívott, amikor épp a nyolcadikosoknak adtam koncertet, előadó művészi képességeimet fejlesztendő. Valahogy nem jött össze, hogy visszahívjam. Két órás meghallgatás után a Micsigeni Egyetem zenei tagozata teljes térítésmentes ösztöndíjat ajánlott fel. Belekábultam a döntésbe, forgott velem a világ, szinte repültem haza Ennerborból. De igazából csak akkor fogtam fel a dolgot, amikor otthon elmeséltem anyámnak és az öcsémnek. Táncoltunk a boldogságtól. Azt tanácsoltam anyának, hogy fogja a pénzt, amit tanítatásomra kuporgatott össze, és vegye meg magának az új autót, amire oly régóta vágyott. De hallani sem akart a dologról, mert, ahogy mondta, nem büntethetünk engem azért, amiért ilyen jól felvételiztem. Kölcsem el valami olyasmire, amire igazán vágyom. A döntés nyilvánvaló volt, egy használt zongora. Felderítő útjaim egyikén rábukkantam egy szokatlanul megértő nénire, akinek kiadó szobája és még zenei ízlése is volt, és aki megengedte, hogy a zongorával együtt beköltözzem a lakásába. Csak az ég szerelmére, Matthew, rock and rollt, ne! Ahogy közeledett az elutazás ideje, úgy lettek egyre kuszábbak az érzéseim. Az egyik énem azért aggódott, hogy anya és csezz vajon hogy lesz meg nélkülem. A másik énem pedig azért, hogy én hogy leszek meg nélkülük. A következő négy évem igazán adyogó volt. Bár az orvosi előkészítő kurzusokat kétség kívül a lélek elsorvasztására eszelték ki, az én pszichémet zenei tanulmányaim sérthetetlenné tették. Hamarosan már a zongorán túli területekre is elmerészkedtem, rabulejtett a nagyzenekari hangzás. Beleszerettem az operába, ezért aztán, mivel nyelvet is kellett tanulnunk, az olaszt választottam. Felfedezhettem, hogy a librett tiszta művészete mennyiben járult hozzá például a figaró házasságának nagyszerűségéhez. Mozart egymagában is rendkívüli tünemény volt. De Mozart és da Ponté együtt isteni páros. Az életem rendkívüli módon megváltozott. Nem tudtam olyan korszakot felidézni a korábbi éveimből, amikor ne a munka és az aggodalom sötét labirintusában tapogatóztam volna. Most azonban végre tágas, a szemhatárik húzódó napsütötte síkságra értem ki, s ráébredtem, hogy ennek a különös, szokatlan érzésnek neve is van. Úgy hívják boldogság. Szóló esteket adtam, különféle kamarazenekarokkal léptem fel, s ettől valahogy igencsak felkapott fickó lettem. Meglehetősen megnőtt az önbizalmam is, és ha egy szemre való, intelligens lányjal meg akartam ismerkedni, már nem voltam olyan gyámoltalan. Első főiskolai évem legjelentősebb eseménye azonban az volt, hogy megismerkedtem Ívivel. Kedves derűs rövid barna hajú lány volt, barna szeme napsugarasan ragyogott, mosolyától az embernek egyszerűen jó kedve kerekedett. De a legfontosabb az volt, hogy kitűnően csellózott. Az Ájóva állambeli emsben töltött gyermek évei óta az volt minden vágya, hogy egyszer majd úgy tudjon gordonkázni, mint Jacqueline Dupré. Az angol művésznő minden elérhető lemezét meghallgattuk, amelyen zongorista férjével, Daniel Berenboinnal folytat tüneményes zenei párbeszédet. Olyan gyakran tettük fel a lemezeket, hogy a szószoros értelmében kikoptattuk a barázdákat. Noha kora reggeltől késő estig csak nem minden percünket együtt töltöttük, nem szerelem volt ez, hanem barátság. Egyszerűen csak arról volt szó, hogy mindazt megtaláltuk egymásban, mégpedig kölcsönösen, amit egy barátban keres az ember. Amikor találkoztunk, ő már másodéves volt, és eleinte arra gyanakodtam, hogy kell lennie valami hátsó szándéknak a mögött, hogy egy magamfajta naív gólyához ilyen barátságosan közeledik. Úgy értem, a csellistáknak kísérőkre van szükségük, én pedig elmondhatom magamról, hogy a legtöbbüket gond nélkül lekísérem. Azt hiszem, abban az időben nem voltunk még tisztában kapcsolatunk rendkívüliségével. Az egész Mozartal meg Bachal kezdődött. Végül viszont az egész világ feltárult előttünk. Nevezzük a kölcsönös megértés harmóniájának. Olyan dolgokat mondtunk el egymásnak, amiket soha senki más előtt nem tártunk volna föl. Nem csak azt meséltük el, hogy mit gondolunk arról, akivel járunk, de azt a meglehetősen súlyos gondunkat is megosztottuk egymással, hogy fogalmunk sem volt, mit kezdjünk az életünkkel. Mr. és Mrs. Webster határozottan ellenezte, hogy a lányuk hivatásos zenész legyen. Ő szinte meggyőződéssel vallották, hogy az e fajta foglalatosság összeegyeztethetetlen a házassággal, ami pedig minden kétséget kizáróan a lányok elsődleges hivatása. Ha érvényesíteni tudják az akaratukat, akkor Ívi, a helybéli tanárképző főiskolára megy, néhány évig talán tanít is valamelyik középiskolában, aztán pedig szépen férhez megy valamelyik úri fiúhoz, aki friss diplomával a zsebében visszatér a kies enszbe. Azt akarod mondani, hogy nem fogják fel, mit jelent neked a cselló? Kérdeztem. Megpróbált nem nagy jelentőséget tulajdonítani a dolognak. A mamám igazán helyes, nem akarom bántani. Ő szintén azt hiszi, hogy ha vasárnaponként énekelgetek egy kicsit a kórusban, meg minden karácsonykor eljátszom től a messiást, akkor egy szavam sem lehet. Hát akkor ki az, aki megszerettette veled a csellót? Lili néném, anyám nővére. Olaszországban tanult, majd egy trióval beutazta Európát, aztán hazajött és a halála napjáig Émszben tanított. Soha nem ment férhez. Öt éves koromtól minden olyan koncertre elvitt, amelyet pár órás autózással el lehetett érni, néha még Desmondzba is. felé, az a legnagyobb város. Az olyan rendkívüli művészeket, mint Rubenstein vagy Heijfejc, részben azért csodáltam, mert még a legvadabb téli hóviharokon is átverekedték magukat, hogy játszanak nekünk vidéki toplákoknak. Lilia a végrendeletében rámhagyta a csellóját, és még pénzt is, azzal a szigorú kikötéssel, hogy az csak az én további zenei tanulmányaimra fordítható. Ez igazán szép volt tőle. Első gyerekedet róla kellene elnevezned. Ezt így is tervezem, mosolygott Ívi. De csak akkor, ha lány lesz. Persze nem az összes beszélgetésünk volt ilyen lelkizős. Végül is minden nap láttuk egymást, és természetesen olyan hétköznapi dolgokról is szót váltottunk, mint a vizsgadolgozataink, a futball vagy egy közelgő filmfesztivál. Minden esetre ívinek igen gyakran ki kellett ábrándítani a barátait a kapcsolatunk természetét illetően. Néhányuk még akkor sem hagyta magát meggyőzni, amikor Ívi az óruk előtt mutatott be engem a legcsinosabb barátnőinek. De olyannyira megrészegített a zene, és újdonsült szabadságom, hogy nem bonyolódtam hosszantartó tartó ügyekbe. Aztán pedig ott voltak azok a szombatesték, amikor, mint két szerzetes, lemondtunk az olyan világi hívságokról, mint a sör vagy a bowling, saját magunk számára teremtett külön világunkban maradtunk és zenéltünk. Azok voltak a legszenvedélyesebb pillanatok, amikor kettesben gyakoroltunk. Olyan sokat voltunk együtt, hogy a zongorára és a gordonkára írt jelentős zeneművek csak nem mindegyikét eljátszottuk. Szerettem nézni, ahogy Ívi, miközben valamelyik kivételesen nehéz állást próbált kidolgozni, öntudatlanul kidugta nyelvét a szája sarkán. Időnként egy óra is eltelt anélkül, hogy akár csak egy szót is váltottunk volna. Ha az ember olyas valakivel zenél, akit igazán jól ismer, nincs szükség szavakra, amelyek amúgy is oly gyakran válnak felszínessé. Az együttes zenélés, a közös művészi élmény még meghittebb barátságot szőtt közöttünk. Természetesen nem csak művészileg, hanem erkölcsileg is támogattuk egymást különösen jól emlékszem arra az esetre, amikor a kíséretemmel a főré Szicíliennét játszotta már utolsó évesként, a diploma koncertjén. Elég jól tudtam a szólómat ahhoz, hogy időnként pillantásokat vessek a professzorok arcára, jól látszott, nagyon kedvező benyomást tett rájuk. Ahogy előre megmondtam, kitüntetéssel végzett, én meg ismerettségünk óta a leghosszabb, legforróbb ölelést kaptam tőle. A parfümjének az illatát még másnap reggel is éreztem a pulóveremen. Soha nem múló hálát érzek iránta, amiért mellettem állt és segített nekem, amikor, ahogy múltak a szemeszterek, immár elodázhatatlanná vált a döntés és súlyos válságba kerültem. Melyik utat válasszam? A tanárok a legkevésbé sem könnyítették meg a dolgomat. Csak ment a kötélhúzás, és mindkét fél a maga oldalára akart ráncigálni. Légy zenész! Légy orvos! Úgy éreztem, menten ketté szakadok. Ívi volt az egyetlen ember, akivel értelmesen, higgadtan el tudtam beszélgetni erről. Ő egyik irányba sem akart tuszkolni, sokkal inkább az önbizalmamat erősítette, hogy képes legyek dönteni. Nagy zongorista válhat belőled, hidd el! Bíztatott. Egyszerűen azért, mert megvan benned az az isteni adottság, ami megkülönbözteti a kiváló mesterembert, az ihletet művésztől. Ugye azért ezzel te is tisztában vagy. Bólintottam. Az fel sem merült bennem, hogy abba hagyjam a zenélést, hiszen életem szerves részévé vált. nem másik fele ugyanakkor minden lehetséges módon arra ösztökélt, hogy az emberek gyógyításának szenteljem az életemet, hogy megpróbáljak visszaadni valamit, ezt a késztetést talán anyámtól örököltem. Mindezt ívi pontosan értette, és nagyon ügyelt arra, nehogy bármelyik irányban is befolyásoljon. Csak bátorító mosolyjal ült, és együttérző közönségként nézte végtelen viaskodásomat önmagammal. A fordulópontot az a bizonyos nyár jelentette. Miközben Évi Roger Josephson nyári mesterkurzusán vett részt Aspenben, jómagam műtősként az egyetemi kórházban robotoltam. Emlékszem, éjszakás voltam, és a gyermekosztályon felsírt az egyik kislány. Szóltam a nővéreknek, de azt mondták, a gyereket olyannyira telenyomták csillapítókkal, hogy nem lehetnek fájdalmai. A kislány viszony bármennyire kábult volt is, egyre csak nyöszörgött. Amikor aztán végeztem a munkámmal, oda mentem hozzá, leültem az ágy a szélére, és megfogtam a kezét. Mint egy varázsütésre hirtelen elcsendesedett. Hajnalig vele maradtam. Érezhette, hogy végig ott voltam mellette, mert amikor felébredt, erőtlenül rám mosolygott, és azt mondta – Köszönöm, doktor bácsi. Felhívtam ívit, és elújságoltam neki, hogyan döntöttem. Nagyon örülök, Matthew, igazán? Mármint annak, hogy orvos leszek? Nem, felelte kedvesen. Annak, hogy végre elhatároztad magad. Hát annak én is. Amikor ivi utolsó éves volt, Josephson közben járására ösztöndíjat kapott a zene zeneművészeti főiskolára. Kért, hogy a New Yorki orvosira jelentkezzem, mert így továbbra is együtt játszhatnánk. Mondtam, majd gondolkodom rajta. Az ötlet mindenképpen csábító volt, annak ellenére, hogy ez szintén bekerült a Michigani Egyetemre, a jövő összel tehát már ő is itt lesz. Elmentem minden esetre a tanulmányi hivatalba, és felnyaláboltam egy kazalnyi brossúrát a New Yorki, meg a többi kevésbé jó nevű orvosi egyetemről. Elérkezett végül az idő, amikor Ivinek el kellett utaznia. Gondolom, amikor barátok válnak el egymástól, valami búcsúpartit szokás rendezni, mi azonban más módon kívántuk eltölteni ezt az utolsó estét. Úgy este hat körül lementünk a kedvenc zenetermünkbe, és éjfélkor még mindig ott voltunk. Ekkor jött Ron, a portás, hogy kidobjon minket. Elmagyaráztuk neki, hogy mi az a sajátos jelentőségű alkalom, ami miatt ilyen sokáig bent maradtunk. Azt mondta, hogy amíg bezárja a többi termet, még befejezhetjük, amibe belekezdtünk. Így hát végigjátszottuk Cezár Frank, Adur szonátáját, Jacqueline Dupré és Daniel Böremboim nem sokkal az előtt vette lemezre. Szomorú, sóvárgó zene s mi olyan átéléssel, olyan mély érzésekkel játszottunk, mint még soha korábban. Másnap reggel kivittem a reptérre. Megöleltük egymást, és ívi már ment is. Hazafelé nagyon üres volt az autó. Szeptemberben a tékozló öcs megérkezett ennerbörba. Felnőtt fiatalember volt már, készen állt az életre. Az életről vallott felfogását természetesen alapvetően meghatározták gyermekkorunk lelki viszontagságai. Azon volt, hogy amilyen gyorsan csak lehet, megteremtse a családi biztonságot. Azt még nem döntötte el, hogy milyen szakon akar tanulni, de állandó barátnőt már választott magának. Ellen Morris egy tanuló csoportba járt az öcsémmel, szeplős, kerekarcú leányzó volt, nagyon szeretett gitározni. Néhány hónap kellett csak hozzá, és boldogan turbékoltak egy egyemeletes Plainfieldi ház felső szintjén, úgy félórányi órányi buszozásra az egyetemtől. Miközben ők vidáman burukkoltak, én egyrészt vadul írtam a zenei diplomamunkámat, másrészt pedig a szerves kémiával küzdöttem vitézül, ez valami olyasmi, mint a legkeservesebb fogfájás. Hetente többször is telefonáltunk egymásnak Ívivel, mindig éjjel tizenegy után, mert akkor már olcsóbb volt. Nem volt ugyanaz, mint élőben beszélgetni, és főleg nem ugyanaz, mint együtt zenélni, de azért még így is jó volt hallani a véleményét a dolgaimról. A lányok, disszertáció egyebek. Attól nem volt túlságosan elragadtatva, amit a lányokról hallott, de a dolgozatomat nagyra értékelte. Az elmondásom alapján úgy érezte, még kiadásra is érdemes lehet. Verdinek arról a különösen ihletett évéről írtam, amelyben mind a második trovatóre, mind a latraviáta született, 1852 és 53-ban. Kimutattam a stílusbeli hasonlóságokat, és hosszasan elidőztem azon is, hogy Verdi miként vált a hangszerelés mesterévé. Az egész valami olyasmi volt, mintha belebújtam volna a zeneszerző fejébe. Dolgozaton bírálói osztották évi véleményét, hiszen kiválóra minősítették a munkámat. Amikor a hálaadás napján anya meglátogatott minket, meglepetést is hozott magával. A neve dr. Malcolm Hern volt. Az a gyanum, hogy anya magánéletébe bekopogtatott valaki, igaznak bizonyult. Malcolm sebész volt, felnőtt gyerekekkel, bár már egy ideje elvált. Nem csak meleg szívű határozott jóhumorú és az apámétól élesen eltérő világnézetű fickónak látszott, hanem amolyan zenészféle is volt, pontosabban szólva egészen elsőrangú tenór. A magas cét is ki tudta énekelni, méghozzá igazán, nem pedig fazedban. Ez az egyadottsága is elegendő lett volna ahhoz, hogy bármilyen kórus örömmel meghívja őt vendégénekesnek. A kórház kisházi vartettjének minden esetre már ünnepel csillaga volt. Olyan derűvel énekelt, hogy még a legfancsalibb ábrázatra is mosolyt csalt. Számomra a legfontosabb azonban mégiscsak az volt, hogy anyát láthatóan őszintén szerette, aki így második lehetőséget is kapott, hogy végre megtapasztalhassa, mi az a boldogság. Évi nagyon örült a Malcolmról szóló híreimnek. Sebész, kedves ember és magas cé, Ez túl szép ahhoz, hogy igaz legyen. Azt mondtam, mindenről saját maga is meggyőződhet, amikor majd karácsonyra hazajön. Jaj, Matt, épp akartam mondani, ne haragudj, de mégsem tudok menni. Tudod, Roger meg én... Roger? Hasított belém az ostoba féltékenység. Csak nem Josephson mesterről van szó. Ó, de igen. Ő vette fel a kagylót. Hát, hebegtem feszengve. Szólhattál volna, hogy zavarok. Ugyan, me, te sohasem zavarsz. Egyébként is mindent elmondtam rólunk. Te figyelj csak... Mi lenne, ha eljönnél velünk sielni egy hétre, szögárbuszba? Hű, az jó volna, de én már így is teljesen be vagyok havazva. Reggeltől estig dolgozom. Szerintem még egy napra sem jutok haza. Na mindegy, boldog karácsonyt! Letettem a kagylót, aztán megvertem a fejemet a falba. Micsoda egy állat vagyok! Hol van még karácsony? Még csak november közepe van. Az orvosit végül is Ennerbőrben végeztem, így nap mint nap láthattam Cseszt meg Elent, még azután is, hogy összeházasodtak. Elent tanárnak készült, Cseszt pedig, igaz, egyelőre határozott idei szerződéssel, vezetői állást kapott a Blue Cross Állatvédő egyesületnél. Abban az évben házasodási láztom volt. Augustusban Évi is férhez ment, mégpedig Tanglewoodban ahol Roger dvorzság gondorka versenyét játszotta, Zubin metta dirigálásával. Szerencsére két nappal korábban érkeztem, így megkísérelhettem lelket verni Évibe, aki miközben Roger a legény búcsúján mulatott, egész egyszerűen begyulladt. De hát Roger olyan híres és olyan, olyan komoly, felnőtt férfi. Miért akar elvenni egy ilyen gyereket, mint én? Sikerült meggyőznöm, hogy Roger elég okos ember ahhoz, hogy észrevegye, mi csoda értékekre ellenek íviben. Ami azt illeti, bárki vegye is őt feleségül, az kétségkívül a legszerencsésebb fickó a világon. Mire aztán elkövetkezett a dinomdánom, minden kéte és kétségbeesés elpárolgott. Az esküvő számomra legkedvesebb része a koncert volt, melyet közvetlenül a ceremónia után néhány meghívott vendég adott mintha a fél kazetta gyűjteményem megelevenedett volna. Aztán hazamentem, és belevetettem magam az orvoslásba. Még valamikor azon az őszön Evie kimaradt a Juliárdról, mert el akarta kísérni roger a turnéira, és szép lassan elszakadtunk egymástól. Vasárnap esténként még akkor is leültünk az öcsémmel egy sörre, meg egy kis beszélgetésre, amikor ő már komoly házas ember volt. Chez megtartotta azt a jó szokását, hogy olyan kérdéseket tett fel, től a falra másztam. Most sajnálod mi, hogy nem vetted el ívit, amikor még volt rá lehetőséged igaz? Á, úgy sem működött volna. Olyanok voltunk, mint a testvérek. Akkor meg miért vagy úgy lelombozva? Úgy hagyjál már, egyszerűen csak ideges vagyok, mert egy megbeszélésre kell mennem Afrika ügyben. Afrika? Nézett rám hitetlenkedve. Á, szóval beszállsz az idegen légióba, hogy megpróbáld elfelejteni őt. Fogd már be, förmettem rá. Aztán pedig bevallottam neki, hogy jelentkeztem egy munkára, egy bizonyos Medicine International nevezetű szervezethez, amely kórházakat állít fel a harmadik világ válságövezeteiben, hogy megpróbáljon segíteni a szegénység és a politika áldozatain. Hát ez bizony úgy hangzik, mint ami nagyon is megfelel a te emberbaráti hajlamaidnak. Veszélyes ügy. Attól függ, hová küldik az embert. Én Eritreába szeretnék menni. Ott most polgárháború van, de azt mondják, egyik fér sem annyira ütődött, hogy orvosokra lőjön. Hát azért én a helyetben kitűznék valami doktoros jelvényt a pizsamámra. Tréfálkozott csez, jól kivehető aggodalommal a hangjában és mikor tudod meg, hogy mész -e? A jövő héten. Akkor lesz a felvételi beszélgetés Párizsban. Azt akarod mondani, hogy már csak ez az utolsó lépés van hátra, és a saját öcsédnek eddig egy árva mukkot sem szóltál? Úgy gondoltam, hogy ha mégsem jönne össze a dolog, legalább magyarázkodnom ne kelljen. Ugyan már, mert, Neked beszoktak jönni a dolgok. Hát ez az... Sóhajtottam mosolyogva. Ez a titkos fegyverem.